З обивательського погляду, ти або дівка перестарок, або пригідна, або самотня. Ну, насправді це не так. Ти просто сама. Ну, до речі, ти не одна така. Сьогодні таких самодостатніх жінок чимало. Це не самотність, це самість. Розумієш? Ну, звісно, такого слова в словнику немає, але його треба туди занести. Сучасна жінка – надто ж та, що в бізнесі тяжіє до самості. Така жінка несе у собі всесвіт, а не лише жіночу його частину. І це було схоже на правду. Ірина ніколи не почувалася неповноцінною. Було таких жінок, як вона – було чимало. Вона дійшла висновку, що ці самі жінки досконаліші за тих, хто живе у шлюбі, і в такий спосіб убиває свою самість, бо хоч не хоче, мусить виконувати роль половини, а не цілісності. Але ще не заважав її самотності самості. Дуже довго. Аж поки, розлучившись із третьою дружиною, не запропонував їй вийти за нього заміж. І все зіпсував. Ірина розірвала дружні стосунки з ним. У них лишився тільки бізнес. «Ти нагадуєш мені Фріду Кало?» Мексиканську художницю бачила репродукцію в моєму кабінеті. Ірина тоді лежала на великому ліжку готелю з краєвидом на Теренське море і курила. На слові «Фріда» вона здригнулася, проте одразу ж запила свій неспокій кількома колтками скотчу. «Гоуфріди, кало, картини передають твою суть!» «Суть жінки Всесвіту». «Якби я тебе не знав, то назвав би Фрідою. Ці слова зачепили Ірину заживе. Вона сказала, «Ти маєш рацію?» «Між чоловіком і жінкою така сама відмінність, як між Сходом і Заходом. Причому жінка – це Схід, тобто почуття, а чоловік – Захід, тобто логіка». А я ношу собі і схід, і захід, як Фріда Кало. Тієї ночі вона довго не могла заснути. А коли поринала в сон, їй довго снилися класичні архетипальні сни. Ось вона стоїть на високій горі і є водночас древом і розп'яттям. Власне, вона це великий хрест який так довго стояв на тій горі, що аж почорнів, пустив коріння, а з його крил проросли молоденькі тоненькі гілочки з молоденькими пагонами і квітками-рожами, подібними до тих, які цвіли на подвір'ях та в палісадниках мешканців маленьких містечок. У тому сні її тіло було хрестом з якого проросло життя. Десь під її пахвою сплила гніздечко молода пара пташок і відклала там яйця, а по її стовбуру сновигали вгору вниз мурашки. І вона тримала на собі всю цю живність, яка зрослася з нею. І раптом, раптом відчула вона в цьому дивному сні, що з неї, Тобто з Христа так і не зняли тіло розіп'ятого бога-пророка. Хоча ні, тіла вже давно не було, залишилися тільки білі кості. І зробилося їй так важко, так захотілося позбутися всього, що жило чи паразитувало на її тілі, але усвідомила вона це, неможливо без того, щоб не загинути самій. Вона прокинулася на мокрій від сліз подушці. Гортай далі. Оце Ной будує свій корабель, ковчег. І збирає кожної твари по парі. Ти уявляєш, яку грандіозну роботу він зробив. Це ж скільки охочих було? Ніхто не хотів потопати. Усі хотіли потрапити на корабель. А йому треба було відсіяти стільки охочих, щоб лишити найкращих із кращих. Це лише на картинці все так просто. А насправді? Уявляєш, як це важко? А нагодувати всіх упродовж потопу? Він був першим, в історію людства діологом, селектором, генетиком. Після того, як спала вода, а його ковчег опинився на горі Арарат, він посадив першу лозу винограду.